Румуно-угорських стосунків, якою буде позиція України «А якою буде позиція України?» – спитав автовізій Чабана «А ти ніби не знаєш, Україна введе війська на спірну територію, які там і залишаться А згодом і взагалі ця територія перейде до України», – сказав Чабан у цивільному «Це ти вже братчику загнув», – посміявся автовізій «Але ж ти, Діордію, навчиш мене, як потрапити на це полювання?» «Як-як, береш капелюха з пір'їною, рушницю мисливську, і каже, що ти третій радник посольства Конфедерації Кавказських народів. Рушницю і патронтаж я тобі дам, а ось капелюх з пір'їною доведеться в когось позичити». Автовізій пройшовся туди-сюди, коли був містечком, і побачив капелюх, який йому був потрібен. Але він був на голові надзвичайного і повноважного посла вільного міста Санкт-Петербург. Автовізій підсів до нього – Нібито взяти ексклюзивне інтерв'ю для київської газети «Ніч». Вони випили пляшку картопляного самогону. Екзотика так екзотика. І після того, як автовізій розповів послові кілька дуже смішних антимосковських анекдотів, посол так розчулився, що захотів щось подарувати другу візі на його вибір. Автовізій вибрав зелений мисливський капелюх з павичевою пір'їною. Вранці наступного дня – Журналістів гелікоптерами відвезли оглянути зразкову гуцульську ферму з вирощування печериць, а решта високомаєстатного товариства відправилась полювати на зубрів. Ішли довго, єгері вели їх якимись ведмежими стежками навмисне так, аби шановні мисливці зробили кілька привалів. Зробили. Випили два ящики зубрівки. Після того мисливці йшли вже не так твердо, але вже була певність, вони не помітять, що один зубр дуже старезний і немічний, а другий ще старший. Нарешті єгері дали знати, що десь тут мають бути зубри. Ми вишикувались вишикували на плавному схилі Лисуватої гори і поволі йшли на зубрів. Автовізіїві. З його скромною дубльтівкою вінницького виробництва випало стояти між головою СНБ генералом Пекельним та одним з так званих олігархів парфюмерним королем Пантелеймоном Савчуком. Обоє тримали в руках дорогі, інкрустовані сріблом і перламутром, п'ятизарядні рушниці з горіховими ложами. «Бабах!» – президент вистрілив майже навмання кудись у кущі. І відразу ж звідти на Галявинку – Випав здоровенний, вкритий зваляною вовною зубр. «Там є ще один, стріляйте!» – загукали єгері. Щенилась страшена стрілянина. Стріляв ще президент, стріляли його радники, стріляли посли дружніх держав. Стріляли генерали й адмірали, навіть автовізій вистрілив свої два набої у бік чагарника. Після цього він побачив як вже мертвого другого зубра якісь довгі жердини випхнули з кущів. Людей, які штовхали звірином, автовізій не побачив, очевидно, не вилазять з ями, подумав, і правильно чинять, а то б їх замість зубрів порішили. Нарешті стало зрозуміло, що великого звіра впольовано, і можна роздивитись трофеї. Підійшли до мертвих зубрів, з яких текло підозріло мало крови. Але менше з тим постановили вважати, що одного зубра вбив президент Стеценко, а другого – панадійський амбасадор. Панадія на той час була найбільшим торговим партнером України – сеньор Єтро Фьоренціні. Цю справу необхідно було відзначити. Охорона відкоркувала шампанське. Начальник охорони президента генерал-сотник Башебузученко – викликав по спецзв'язку свого колегу-полковника Небабу. «Хай везуть журналістів!» Через півгодини, коли пиятика була в розпалі, прилетіли два гелікоптери з журналістами. Президентові швиденько одягнули на голову капелюх з пір'їною, дали в руки дуже дорогу рушницю і поставили біля мертвих зубрів. «Запускайте журналістів!» крикнув генерал Башибузученко. «Хай знімають!» «Журналісти!» Висипали з гелікоптерів, вступили президента біля його трофеїв, заклацали фотоапарати та вдимкнулись відеокамери. Президент мовчав і лише мляво посміхаючись тикав люфої рушниці в туші мертвих зубрів. Мовчав глава великої європейської держави не тому, що йому не було що розповідати. Ні, він мав сказати, як він довго та виснажливо переслідував цього потужного, хитрого і сильного звіра –